Nga e buhurëria radi Allahu në hu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë, dyër të gjenetit janë të hapura të hënave dhe të ejnteve, dhe se cilit ropë të Allahut, i cili nuk i ka bërë Allahut shok, dhe t'i falen mëkatet, përveç ati që i është hidhuruar vlajtë vetë. Për ta dëtë thuhet, vënojën i falen e mëkateve derisa të pajtohen, vënojën i derisa të pajtohen, vënojën i derisa të pajtohen Transmeton, muslimi dhe buddhauti. Këto hadithe mund të sohen nga jamiambret.com